Sasa mimi kwa kufuatilia fuatilia haya mambo kwa sababu nasomasoma, vitabu nasomasoma, baadhi ya vitu kwenye mitandao nasoma Naona kama kuna upendeleo fulani hivi hasa kwa upande yani wa dini nyingine Yaani huwa hawatendei haki sisi wa Anapokuja mtawala ambaye ni yakatokea mambo magumu magumu kuona na chini chini na wakiunguruma unajua bwana utawala wa Uislamu unakuwa una nafu bwana hiyo percentage bwana hawa bwana unajua utawala wa Uislamu bwana I'm just hear maneno yake yana sana yani tulipotoka kwa mwalimu kwenda kwa mzee mwinyi kipindi cha mwalimu kilikuwa kigumu sana kwa wale vijana wanaofahamu watu wazima wanaofahamu Wana, wanalijua kuanzia miaka baada ya vita vya Kagera na mpaka mambo ukawa na nini na nini kufungwa mipaka ya Afrika Mashariki ikawa kuna ugali wa vitu vitu hakuna chakula hakuna maisha yalikuwa magumu ukimwambia mtu leo kwamba mtu alikuwa mtu mzima hajamsikitini kwa swali ya viraka na pingine mpaka nguo ya ndani yaonekane anaweza hataezekana vipi bwana lakini ilikuwa hivyo watu fa viraka, kivaa supuli kipasuka kwenye makalio watia kiraka kingine kama ni cha jeans kikitoboka kile weka ki, kiraka kingine cha kodrai dry hivi <laughs> viraka vimepandana nyumba nzima wakavaa champali zile malapa peya moja wapukizana dada kaka watoto wote kwa sababu hakuna utaratibu kwanza wa kuingia chooni na vyatu, vyatu viko wapi Ukitaka kwenda mjini, vavaa yale. au utakwenda mbugu chuma. Manbao ile kwamba jana sijuzi nilizungumza ile jambo kwamba imefikia wakati, mzee mwinyi pia anaeleza ile katika kitabu chake kile. Asema kwamba ilifikia wakati mtu mmoja alikamatwa akafungwa jela kwa sababu alikutwa na gunia la mahindi ndani kwake. Kwa hiyo ni katika uhu uchumi na lagunia la mahindi we ni muhujumu mchumi. Sisemi mimi mzee Allah yarhamu. kwenye kitabu chake mzee ruksa. Ilifikia hiyo. Sasa kilipokuja kipindi cha mzee huyu na ile hali alivoiona, akaona alitanafu kwa raia. Pakafunguliwa mambo, sekta binafsi zikafunguliwa, zikayewezeshwa wakifanya okay. mazungumzo na benki ya dunia sio akafanya hivi na mikopo na vitu gani unafu ukaanza kuja kupitia mitumba watu wamevaa mitumba sana sana sana kitapata mitumba mzuri basi wewe well, ah basi hali zilikuwa ndio basi kawa ruhusa yule kitu ni ruhusa lakini ni mzee alitukana sana na fadhila zote zarudi kwa yule anatangulia sio huyu huyo kama vile hajatawala. Tukenye kipindi cha tatu Aisha pia ni mwanajua mambo yalipokuenda mambo mengi siwezi kueleza kama siasa siasa hivi sitaki. Lakia kaingia mzee jakaa tena. Si watu tulikuwa na ya pesa. Watu walikuwa na ya pesa. Pesa ilimwagika. Kuleni watu mwenu fakiri vijana wadogo wanamiliki pesa tumbu nzima haijulikani wewe ni mfanyakazi wa serikali au ni mfanyabiashara au nani kila mmoja na pesa tutamtosha nani pesa tunazo watu was... lakini alitukanwa pia sada tu hajachuma kwa pamoja sio maisha yakabadilika ghafla mpaka wanasiasa wakakimbia katika nchi hii marufuku kuzungumza hadharani siju. Ndani wanasema marufuku. Sawa. Ile jambo mlisao sijuzi tu. Hivi barufuku, hivi mti kaimisimama mstari mmoja, ng'u sawa mguu pande. Watohongo ah wakatojaka bwana. Njoo Islam akikaa bwana. Watojaka bwana. Wakumbuka. Wakumbuka watu danganya sasa amekuja huyu mama sasa hivi. Eti wato mkombo yule. Ah, hivi sisi wa Tanzania tunataka nini? Alafu ila hakukua na matamko bwana. Sio kwenye kanisa wala kwenye majukwaa, Hakukuwa na matamko. Fanya hivi mara moja. Mara moja. Hivi je a ah ah. Tusike matamko sisi. Ya kudai haki ya kikatiba. Hii katiba iliyopo ni kwa ni haki ya kikatiba lazima tufanye mikutano ya hadhara, mikutano ya siasa. Lazima lazima baba askofu kasimama lazima kama nasipo. Ukusikia, hakuna aliyesikika. Wanaotukana ni wale kwenye mitandao huko nje, hawezi kuzungumza akiwa huko ndani. Sasa nyinyi ujasiri mmeotu wapi sasa hivi? Mimi naona kama ni vita hivyo kutaka kuchunganisha au kutaka kubadilisha baadhi ya watawala wa Kiislamu ili mara nyingine akitaka kuingia mtu Muislamu pale aogope na eh hey, hawa si mchezo. Domanaki. Mi sijui lakini ninachojua naona kila nikiitazama haya mambo yanavyokwenda udini kama vile unapaliliwa kwa wenzetu. Alafu uko natupoza baada. Hata sije mkona kwamba ni mambo ya Kristo na Uislamu hapa mtu yote tu ni haki ya watu wote wa Tanzania wote. Mbona haki hii ampidai katika utawala wa agenda zake. Mbona mkudai yake? Ni kwa Sasa sisi tusimbe agenda zao. Ndio ninachotaka kusema mimi. Sisi tusifuate mkumbo wa watu. Watu wana agenda zao, pingine wanamezeshwa huko, wanaambiwa ushawekwa sawa. Sasa sisi waislamu kwa sababu hatuambiani hatuwaambiani wala tutafahamishani. Hatu Tufuate tu. Na katika mifano ninayotoa mimi kuonyesha kwamba wao hawako katika kutetea Uislamu, sisi twadai mahakama ya kadhi. Na serikali iliahidi kwamba itawapa waislamu mahakama ya qadi waislamu walipata waislamu Ma wakupata mahakama ya mahakama ya qadi ya kuhukumu sisi wenyewe mambo ya mirathi tena wala siyo mambo kukata mikono na kuchinja vichwa wala ninyaa mirathi tukagawio kiislamu wenyewe katiba ya itambue kwamba waislamu watagawana kiislamu li-dhakari mithlu hadhil umrayn atakwenda mahakama ya kadhi atagaiwa kwa mujibu wa dini yake iliyomuelekeza hakimu au kadhi akilipitisha ile li, limepita na mgao umepita unakubalika na ni mgao wenye rahma ya aliye juu na nileo nacho kishububu lakini wali kataa. Wali kataa. wa nikataa walikataa kwa sababu wao ndio wenye nchi serikali haikuwa haikuwapo waislamu kama ilivo wa sasa walitakiwa hawa, watetezi wa haki hawa wana sheria, wana harakati, sio viongozi wa dini, sio kila ndani wangesimama kuwatetea Waislamu walio wengi ambao wanadhulumiwa haki yao Wanaonewa katika hili. Si ndio hivyo? Mbona wanatetea? Mbona sika katika agenda zao? Kuonyesha kwamba hawapo kwa ajili ya maslahi yetu. Nikisema maneno haya nitakuwa nazungumza siasa au nitakuwa ni mwanaharakati. Eh? Nauliza tu. Toko mimi mwana siasa, zungumzi tena dini, na zungumza siasa. Au ukizungumza hao tayari utakosha kwa kibaraka. Wewe Uislamu walale tu wasiambiwe kitu. Sio? sio sawa. Lazima tuambiane. Na hasa huu uongo unaotengenezwa kwamba watu wadai haki, na hiyo ya haki. Haki ya Uislamu. Basipawewe Uislamu serikali miaka ya 92 imekaa na makanisa mkataba ukaingiwa na ukaandikwa ya kwamba makanisa yatapewa gawio kwenye serikali. Watapewa gawio kutoka kwenye serikali Na kuendesha huduma za kijamii. Mashule na ma Watapewa utapewa ya pesa za kodi za wa Tanzania waendeshe shughuli zao. Jiweislamu zangu kumlipata lipata gawiyo hilo na gawio hilo soko linatoka wapi? Linatoka kwenye kodi za wa Tanzania wakiwemo kiwemo Waislamu wengi wanaofanya biashara. Na mpaka inakuja ah mlipa kodi wa kwanza nambari moja Tanzania ni fulani utaona Muislamu. Unalipa kodi. Sasa mbona gawio hilo lenda mahali fulani tukwani hawa Waislamu hawa hawafai wao kutoa huduma za kijamii. Mbona wao hawapewi? Kwe, wangida, kwa ongedae wangesema kwamba hii si haki na waislamu nao wapewe siyo haki ya nchi katika nchi hii mbona upande mmoja aelemea sikwambii katika masala ya, ya ajira kwamba utafiti unaonyesha kwamba ajira katika nchi hii Huko serikali na chaguzi za serikali basi waislamu ni namba ndogo sana ndogo sana sisi ni asilimia ngapi sibuyu yule anasema? Dogo sana. Na siku Rais alipokuja kutoa muiliano kwamba huku mawaziri 10 wa Kiislamu 10 wa wasiookuo makatibu wakuu kumi wa Uislamu hiyo kilele itakopigwa katika nchi hii haina mfano wake. Kwa sababu hatufai sisi kufanana na wao sawa. Sisi siku zote tuwe chini, tuwe nyuma. Nanelewa na leo nataki sema kusa wanadai haki ipi wao wanadai haki kwa liyaba yetu kawatumana nani alafu haki ipi yetu wanoidai sisi kwetu sisi walaki wao wana mambo mengi katika mambo yao wao hawana miko inafika wakati katika makanisa yao wanahalalisha kwamba jaruhusiwa ndoa ya jinsia moja na mjesikize baba kwa sababu wao pia wana haki atwoni kwa yeyote ya kuwatenga watu hawa. Ndio haki hiyo. Sisi hatutaki haki ya Yesu. Hizi ungezipigania tukajua kwamba hawa kweli ni raia wenzetu, kweli wataka haki. Nazungumza hivi kwa sababu umetoka matamko mengi huko makanisani. Ya kutishia hasa. Ya kuamrisha, kuamrisha vipi? Wewe ndani. Umejisahau. Kwa hiyo sisi tusiibe agenda zao, usibaliani na mao Sisi tusimame katika mstari kwa sana sawa, kwa mujibu wa dini yetu tuichungie dini. Tusipetuke mipaka tukapelekea kuivunja amani ya nchi yetu kwa sababu za msingi. Bali udahili katika viyo vikubwa. Kuna baadhi ya viyo vikubwa vya serikali tangu kuanzishwa kwake mpaka hii leo wanafunzi hawajawahi kufika waislamu 20. Kwa sababu wa Tokiislamu hawana akili. Wa Tokiislamu hawana akili. Ndio. Ni kweli? Si kweli, lakini ni kuna ukandamizaji. Sasa hii ni haki pia. Ah, tusisemee sana kazi panategiza chuki nyingi za watu lakini ninachosema mimi anayezungumza kuonesha kutoka kwa paushahidi kwamba hawa hawakutetea haki zetu sisi wao wanatetea haki zao lakini wanataka watutumie sisi kama daraja hasa sisi kwa nafasi yetu jitambue dalili wanataka kulifanya halitafanikiwa kama sisi tukao tumejitambua mbona wanapoingia watawala waislamu wao wanafuatafuata sana kwa maneno ya kashfa bona hivyo sasa kwa hilo wewe uweze kupata ghera kwenye nafsi yako utafurahia na wewe mwislamu. kwamba akikawa mwislamu, atatukanwa akiingia si kwa mwislamu, wanaufyata. kuna nini kumbe tatizo ni ule uislamu wake sasa kama mtu apigwe vita kwa ule uislamu wake na waislamu wenyewe ni sisi sasa sisi tunachekacheka vipi? Tafurahie furahia vipi? Nasha kuangalia ni utawala wa demokrasia, utawala wa kimila, utawala swoyinyi, lakini huyu apigwa vita kwa ule Uislamu wake. Wewe wachekacheka vipi sasa? Ili japo haliwezekani, lakini kikuu zaidi ni kwamba sisi tutakiwa tusimame kulinda uvunjifu wa amani. Tusikubali kununulika kwa thamani yoyote kwa sababu amani haina mbadala ikifunjika amani leo katika hii nti, mbadala wake hauwezi kupatikana kesho wala kesho kutu Ufunja amani likitu mara moja tu lakini kuleta usuluhishi na utulivu katika nchi gharama yake ni kubwa mno zingatieni nchi zilizoingia kwenye machafuko kwa muda mrefu alafu mtaniambia kisa kabla hii ndipo watu huzuia anasema kuna amani bwana mbona watu wauliwa lakini amani ipo alafu pia nataka niwaambie kitu kimoja katika sheria ya Kiislamu mtu yoyote anayefanya uchochezi dhidi ya mamlaka anayefanya uchochezi dhidi ya mamlaka au wenye mamlaka majuto yake na adhabu yake eh mtu asungumza maneno ambao sasa haya na pelekea uchochea haya ili weivuruge amani au wavunje hishma kwenye mamlaka emfuatilieni hitaacha kama huko ukimfuatilieni kwa niislamu mtu na namna hii atakiwa afanywe nini kama demokrasi ya ruhusu je uislamu wa ruhusu sasa mambo mawili chagua, Wataka Uislamu wataka demokrasi. democracy? Uislamu una misingi imara kabisa katika mambo haya. Sasa usiji ukaona kwamba waka wafanya uchuchezi, wazungumza maneno, ukija ukinyakwa, ukifinywa, waanza kulia, haki. Wataka watu wakutetee. Kwani alikwambia nani utukani? Wala ut man idha kala faal. Mimi bwana nimaliza kufikisha jumbe ni wangu kwenu, tafuatilia yale mwingine tuliyasema katika bihadhara mingine iliyopita baadhi yake yanafanana na mwingine tumeyazungumza kwa ufafanuzi mbusimu mwingine alhamdulillah tumetulia dalili kinleo tutakuwa tumefika mwisho wa ziara yetu hii kwa ndugu zetu wa morogoro sisi bwana ujumbe wetu ni huu kwa taa amani yetu katika nchi zetu hizi ima Afrika Mashariki ya au Tanzania kwa ujumla Uislamu usitubike kama chanzo cha funzi wa amani na uvunjifu wa amani tunideni amani za nchi zetu tunamwabudu Allah Subhanahu wa taala kwa amani au mambo ya jihadi na mingineyo sisi tumeyazungumza kwa kirefu katika mihadhara mingi iliyopita huko nyuma kwamba kuna amani gani kuna chiria ki... ya Allah na uislamishio kama hakuna sharia, hakuna amani kwa hiyo lazima tupiganie tupate sheria na ukisikia hivyo kwamba huyu mtu haja soma dini hakuna mtu anaye soma maana wanasema wale wale wenye harakati na misimamo kama yanasema ukisoma dini tu unabomoka ukisoma dini tu tayari unachanganyikiwa na haribikiwa kwa hiyo nini usome baki hivyo hivyo nunda jinga wewe unasema dini yao. Hao ndio haribu dini yao. Ukisema dini tu unagomoka. Ah. Ajibu wallahi. Hah? Na swali bisi jibu kwa sasa hivi. Hebu nipengele. Sipanga leo kujibu maswali. Uyabana ameuliza swali hapa Mtume Allah wa alaihi wasallam aniwahi kusema atakioona jambo ovu na alibadilisha kwa mkono wake. Je mwislamu wanaweza kutekeleza hadithi hii bila kuingia katika uchichezi au uasi hasa katika mazingira ya ya siasa swali hili kwa sababu pia katika mahadhara fulani ilizungumza kujana juu yusu ilizungumza jambo hili la kuombesha munkar Uislamu unatuumbrisha sisi Uislamu tuamrishane mema الله tukakadhali maufu mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia baraa'a minkumul karaa falyughji'hu biyadihi fa in lam yastati' fabilisaani wa in lam yastati' fabiqalbihi wadhaliku al-afr al-iiman yoyote atakiona jambo ovu jambo la munkar aliondoshe kwa mkono na aliondoshe kwa ulimi wake kwa maana alikemea na sipoweze kuondosha kwa ulimi wake basi naachukie alichukie jambo hili kwa moyo wake kwa kwa, kwa maana achukie wanazuoni wa Kiislamu katika kufafanua hadithi hii ili ingane na uhalisia tangu Yesu Mtume salama hadi leo kuna mambo mtu anaruhusiwa kuyaondoa kwa mkono wake mambo ya munkari. kama mtawala anaweza kutumia nguvu za kuondosha jambo ovu kwa mumka kupiga au kuua kuvunja na mfano wa hivyo au mwenye mamlaka katika eneo hilo umeona wewe ndiye baba katika nyumba wana mtoto wako wana kifaa kisichofaa labda ana gita ana kinanda mziki, au anakunywa pombe kwa mfano haya afanyalo Allah yapo afanya jambo baya utafunja chupa zake au vinanda vyake tutatupilia mbali tuondoosha kwa mkono wako mumkari ule ndani ehima yako au mtumwa wako au mtoto wako unaweza kumchapa viboko kwa kuondosha mumkari ule na kadhalika sehemu nyingine ambazo wewe baweza kuonosha mumkari huo kwa mkono na pasizalikane mumkari mwingine kama huo au mkubwa zaidi. Yaani wewe kuondosha jambo ovu lile li, lalikaondoka moja kwa moja kwa sababu ile nafasi yako wewe ulionayo jamii ya kusikiliza na hakuna madhara yote kwa ile nguvu ulionayo na hakuna madhara. Lakini mathalan wapita mahali Bwana fulani ana baraka yake hapa. Watu wanokunywa pombe. Anasema usimunkari. Nara am inkumunkaran sal yughayyiru biyadihi. Ukaingia pale ukapindua pindua meza za watu ukapige vioji vya watu nenda kaunta vunja vunja. Kwa tafsiri maana ya am Man inkumunkaran sal biyadi sasa subiri kile kitakachokutokea hapo eh? Na kama kweli sisi tumesimamia katika hadithi hii katika kwa watawala wa tawala ushapita kwenye baa ngapi na umevunja ngapi au umeona mtu mmoja kapita amelewa akasema marami kumungaratia bakora Aa. si maana apitana wapita wake na kwenye magari walengua ah Ma. watafuta maana man raa minkum ni jambo ambalo wewe una mamlaka nalo waweza ukaliondoa kwa mkono wako na pasidhalikane madhara yanayofanana na huko kuondoa huwa hukumu. Haya nimeeleza mnayotoa na uzungoni katika kupitia hadithi hii. Kwa namna walivyoyastadi babu haya na kuyasoma vizuri kwa mapana yake. Na kama huwezi basi mkemee. zungumza kwamba jambo fulani ni haramu. Hapa sasa watakiwa ulikemee jambo na tegemea sasa kama jambo hili lilamukari uliyeenea katika jamii likemee kama lilivyo japo hilo kumeenea mambo machafu na mambo maovu mambo mabaya yakemee toa aya toa hadithi tumia lugha ile na mahali hapo kulikemea jambo hilo Usikai kimya umeshindwa kuliondoa kwa mkono wako liseme sasa unaweza kusema kwenye mimbar unaweza kulisema nje unaweza ukanunua pia samani ya sibufa kitu gani chako Sona so, kuna wale wakristo kitembea ma, baadhi barabarani ukasema barabarani kwenye bus stand na kama vile simama ukataze simama uamrishe watu hawaswali zungumza jambo lile kwa ujumla wake. Lakini pia ikikapokuwa munkari kuna athari kwenye dini. Maana kuna munkari mwingine unamgusa mtu mwenyewe. Ukifanya jambo lake yeye mwenyewe kama yeye au wao kama wao hawana athari kwa watu. Utalipiga jambo lile kwa ujmla wake. Lakini mtu amelizungumza jambo na amelileta jambo sasa akalifanya ni dini. Na watu wakaamini hivi akapotosha katika dini. Wenye elimu ya kubainisha jambo hilo wanatakiwa wasimame ulibainisha walikatazi Lakini kwa lugha zinazoendana na makatazo yale yani. kwa sababu katika mwingine lugha ndizo zinazoharibu mambo kweli ule unazungumza ni jambo la haki na ni jambo la sawa lakini badala ya kuizungumza ile haki na kubainisha upote hule na pingine kutoka na mtu walivyokuwa na ushawishi kwa lazima labda kumtaja watu wengine hufuka mipaka katika maelezo wakaharibu kabisa badala ya serekebisha akawa anaharibu zaidi na huu ni mtihani umetusibu katika jamii yetu sisi lugha za ufikishaji na ukosoaji imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa vijana sasa. Wengine kwa sababu wana msongo wa mawazo. Ha, na tayari wana tatizo ya akili. Wengine wana upungufu wa elimu. Wengine akhlaki zao na tabia zao mbaya. Kwa hiyo badala ya kujenga anaharibu zaidi katika ukatazaji na kuamrishaji. Kataza maovu na kuamrisha mema. Sasa, isiwe ni sababu ya wewe kukuzuia watu na dini ya Allah tunzungumza maneno ya hoja na dalili kwa mfano hapa sisi tumezungumza kwa ujumla yajulikana kwamba kitu gani tunachoongelewa hoja ni zipi na ushahidi ni upi kwa ujumla tu mtu ameelewa lakini pia ilikuwa kutukana tuweza hawa waliofanya hiku kwa ujumla tukawatukana au mmoja mmoja fulani kadha kadha matusi makubwa makubwa wewe unaona ipi sawa sasa Yale yote unayozungumza maneno ya haki ya sawa sawa watu watayaacha watashika yale matusi uliyozungumza itakuwa ndio mjadala Ile haki lezo zungumza yote umeipoteza kwa sababu ya ufedhuli wako na ubaramaki wako kwa sababu una msongo wa mawazo au una kichaa kwa sababu unyui kuyapima mambo mambo yameharibu lakini unasumbuka ni haki lakini unyafifisha yote kwa sababu ya ujinga wako mnanielewa ninachosema na mtu kama athari yake ni kubwa na hakuna budi Ila kuainishwa kwamba kitu fulani kadha kat... katika dini hilo lipo na lina mlango wake katika milango ya rududi Ya faa na kuangaliwa masalihi katika hilo na mafasi bila za kuibatiketokeza lakini pia ikiwa haiwezekani pingine hilo jambo kutumia mikono ukatumia nguvu au ukatumia mdomo kusema ulimi wako kusema kukataza athari yake ni, ni kubwa zaidi na mbaya zaidi basi wao chukia kwenye nafsi ya. Mziki wa pale, kwa nafsi yako Mziki unapigwa pale uko nyumbani kwako waingia wapenya wasikia mziki, waimba vizuri na pingine zamani ilikuwa waupenda lakini sasa washajua haramu chukia sio waza kutikisha tikisa mguu meza hao bwana tabu kweli lakini waunganisha nausema ah mkumbusha mbali sana hao bado hujachukia tukia pale utakuwa wewe umesalimika na ule mungkari kwa hiyo masuala ya kuamrishia mema na kukataza uovu hasa kwa upande wa watawala mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha hadithi mbili hadithi moja athsalul jihad kalimatu haqqi inda sultanin ja'ir jihadi bora ni kuzungumza maneno ya haki mbele ya sifanya au mtawala mkuu. Umpata nafasi ya kukutana naye na una jambo la kuelekea katika nafsi na unaona kwamba hili ni baya, wataka kumnasihi mtawala sema mbele yake. Pale usiombe pesa zile nilizoambia, pale mwambie kwanza. Kuna jambo fulani au jambo fulani kwa heshima na adabu kama unazungumza na babako. Babako kakosea Baba akwewe usiku. Mtu mzima amekuzaa, amekuzidi. Na wewe ushakua mkubwa sasa umesoma. Lakini una mzee anapokwenda siyo sawa. Utamkosoa vipi baba? emi niambie, Eme tu tuzungumze kwa Huyu ni baba sasa. Utataka kumwambia hili jambo hili baba wewe kulala kule basi sio jambo zuri. Utataka kumwambia, utamwambia, "Baba aje, alala huko." Au aje mpaka anguka barabarani. Utamuona mabaki fulani kaanguka sasa utakaa kikao na yeye ummambie ummambiaje si tutazungumza bora namseme eh <laughs> chamaueleza baba bwana sisi tunatahiba yule mtu wewe una heshima heshima jamina heshima sisi ni mtu wako tukupenda baba lakini kwa kutoa dalili kubwa sana kwa teteremo hii ndio inafaa wani baba usifanye hivi na hivi na hivi na hivi kwa kuloga nzuri kwa sababu yule ni baba Unamfikishia ujumbe na unalinda heshima yake. Lakini waunaje kwamba we baba gani? Ba? We baba unjemona baba fulani. Mtu ana heshima zake. Baba utakuwa hey. we. We unalewa mpaka unga. <laughs> Wewe huna adabu yapo kuna adabu sasa hivyo hivyo unavyozungumza na mtu mwenye mamlaka uzungumze nae kwa adabu si unataka ujumbe ufike basi zungumze kwa adabu mbona wako adabu sasa kwa mtu ambaye aweza kukuzaa au hata kama hawezi kukuzaa pingine we ni mkubwa kwa ke lakini tayari huyu ana watu wazima kuliko wewe watu wenye heshima zao kuliko watu wazima wanamuheshimu waliokuzidi wewe kwa nini wamvunjie heshima huyu ukimvunjia hishma huyu ndio umevunjia hishma hawa. Neno lenye tunachizungumza. Kwa hiyo neno la haki mbele ya mtawala. Izungumze ile haki. Bwana wewe mtawala ni kiongozi wetu, Allah akuhifadhi, Allah akulipe, Allah akupongoze, kuna hivi na hivi lakini watu wanapikia hili na hili, mimi una nipo naona ili watu wapende zaidi au watu wapate nafuu jambo fulani ilikuwa si sawa jambo hivi. Walidhihirisha lile ambalo waliona la haki lakini hata mola wetu aliyotuumba ametuamrisha hivi na hivi na hivi na vingi sio tena umepata fursa hiyo ndioenda pale wewe wasifia tu ungetajua kwamba hao wana harakati na wana sasa ni o kulikuwa akishapata fursa hiyo akipewa kikombe cha kahawa pale ataanza kusifu atataja miradi atataja hiki atataja kile mpaka mazungumzo yataisha ataondoka pale akifika huku kwa watu wake ndio atakijiaminisha yeye simba anaunguruma kwenye majukwaa hii sio sawa. Na hadithi nyingine ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alionsema mtu anayetaka kumnasii kiongozi basi asimnasii wazi shahir. shahidi. Akai nae faragha amwambie. Sasa wapi unapata fursa ya kukutana na viongozi. Mwambie. Kwa kiongozi anaweza akawa mkuu wa bila ya akawa mkuu mkoa, akawa waziri, akawa rais mwenyewe. Mwambie kwa mzuri kabisa. Kwa faragha. Kama waweza. Haya vizani basi. Na danni mi leo, kwa hiyo sisi bado tunaamrishwa kuamrisha mema na kukataza maovu. Na kile kitu kimewekwa kwenye ngazi yake na daraja yake. Nilizungumza juzi hapa delo moja leo mfano watu mختلفiana katika jambo. Waislamu wختلفiana kwamba jambo hili lafaa, vingine unasema halifai. Ala ninge haramu na hawana dalili na hawa na dalili. Pingine upande mmoja dalili zao zina nguvu kuliko upande mwingine. Mtawala akasimama kwenye ile upande ambao dalili haina nguvu. Akao ndio msimamo wake. Na hiyo ifanywe kazi. Basikiislamu tunataka msichifanye kazi ile msimamo wake. Kwa sababu ndio msimamo anataka mtawala na kauli yake inavunja ile khilaf. Leo hapa kiongozi awe amefamia katika msikiti huu ghafla nimekuja na mababu na kamera na nini hapa? Sisi msimamo wetu ni tutake kamera. Kwa sababu ya dalili zilizonazo, si sio? Lakini ziko hoja nyingine kwa upande mwingine wana kwamba, "Efa, sisi tumekhalifia nao. Na tuwaona hoja zetu zina nguvu kuliko zao, na ndivyo tulivyoamini mpaka leo. Mtawala kaja hivi sasa. Wafanyaji. Unanielewa ninachokizungumza? Kwa hiyo haya ni mazingira mingine tena sasa. Unaelewa? sasa no sasa masala fiwate sasa naona sasa sisi nazungumza kama mfano haijai kutokea lakini nazungumza kama mfano je inapotokea Masala khilafia baina ya watu katika dini hawa wanahoja hoja na hawa wanahoja lakini hoja ya hawa ina nguvu zaidi kuliko ya hawa mtawala akaamua kupita kati kati akapita pale akayegemea kwa wale ambao hawana nguvu hoja yao sema mwake katika wakati ule wa wa utavunja ili khilafu ile iliyokuwanya unaelewa oui. lakini akiamrisha jambo la haramu la maasi ambayo ni maasi kat'an kwa kukata kabisa hakuna etikhlafu wala kaza sisi hatuwezi kutii katika hilo hakuna faa kwa yoyote kwa kiume yoyote katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala tutaomba ufuuru jamani ili dunia yetu aibusiri. Sisi hatuwezi kufanya jambo hili. Mnili, nili, nili, nuli, Aine, Usisi, Sawa. Na nielewe wasi. Bwanaomba eh hapa. Lakini ninawaomba pia vile muuchukue jambo hili kwa maana yake nzuri. Ningine kukokosa ufasaha kisha kufikisha ujumbe kama unotakiwa kwa zaidi lakini kama mmenielewa naomba mchukue ujumbe huu muufikishe katika jamii yetu na kikubwa zaidi ni sisi kuilinda amani ya nchi yetu na wala tusifanye mambo ya yakichochea zilipo uvunja amani o o kwa kauli zetu au kwa vitendo vyetu lakini pia mashekhi na waalimu wala da'wa hii wengineo wana jukumu la kuzungumza na watu wao na kuhamasisha juu ya kuilinda amani. Kwa maana iwe agenda zetu kwenye majukuo katika katika misikiti iwe namna hiyo. Lakini vijana wa Kiislamu hasa wanafunzi wa vyuo na wengineo walio taalini wanapotumia mitandao iwe inahamasisha zaidi katika kuilinda amani. Na tusisapoti au tusiaunge mkono maneno yoyote na machapisho yoyote kwa nopelekia kutweza mamlaka na kuvunja amani hasa kutukana kukashifu na mingineyo usishabikie jambo hilo kabisa lazima tuonyeshe misimamo sisi kwanza mambo haya naomba tukipokea kwa uzuri na tujifanyie kazi Allah walipe la khairi uh, ndugu zetu waliokuja kutoka sehemu zambali mbudhurie muhadhara huu Allah wahifadhi Allah wabarik Allah wajalie mrudi Huku mlikotoka kwa salama na uh, muepokea haya tulioleta, mwefahamumu kama inapotakiwa. Allah hivyo hivi na atupe taufiki hiyo. Na kadhalika Allah Subhanahu wa ta'ala awalipie kila ndugu zetu, wazee wetu katika msikiti huu wa Sultan na ndugu zetu wote katika mji huu wa Morogoro na viunga vyake kwa mapokezi yao mazuri ya kutupokea sisi ndugu zao na kutukaribisha katika msikiti wao. Uh, Allah awalipie kila لا او حفاضنا الله سبحانه وتعالى ا او حفاضي وتقa لنا ونت لا اتujaalie sisi kwenye utuifu kwaipo wao na usikivu kwenye yale ambayo sio ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابي اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم